Ba, an bezala,eznebelza taldeko pinirekin mintztko gara gaur, esperetan baitu taldeak kontzertu hasteburuntan eta dendakiegu da hoeneko Japonian izan direla orain dela gutxi eta, beraien berriak nahi gen itolako dugu pinnikikaixo. Kaixo, kaixo Hase bidaia indu zuen? Ba, bai, Bidaia handia eta polita, esperientzia kristona eta orain jarraitzen dugu gure gure bidaia. <laughs> Japoniara eta talen aldia, ez, joaten zaretela? Ba, taldea junda, hiru aldiz eh, japonera, ni sartu nintzenetik bi, ni eh, bitan egon naiz, eta besteak irutan. Eta Fujirok Festivala da lenda aldia egiten dudala. Eta ze mozko esperientzia izan da? Ba, bueno, kristona, kristona. E, da, da gozamen bat, ez, holako kultura ikustea, jendea, jendea dena ematen du kontzertutan, e, gozatzte pilo bat e, gure musikaz eta guten zaile ere, asko ba, kultura eta ikastea beste beste herrialdetako kulturaz, ordun gozatze dute asko eta eta ere ba, da aukera handi bat banatzekoberailekin. ez gure kultura gure gure ikuspuntua osoa berazgarria. Ustezu baduzte publiko bat han Ba, ba, bada jendea, bada jendea, etortzen dela ja, beste, beste aldietatik ezautzen dudan jendia, eta, eta ikaragarria da ez, e, bada, baditugu, bai lagun batzuk eta publiko txiki bat ezautzen, ezautzen dutena, etortzen dutena gure kontzertutara ikurri nekin, <laughs> eta, bai, eta gainera hori ba, guztatzailea beste, beste japonesei ba, esplikatzea, nongoagaen, zer den Euskal Herria, eta Bai, bai. Tema kontzertu manditu zean, eh? Nola, nolako haste izan da zuen zako ba, Bai, bai, olako bidaiek beti dira oso intensoak eta manditu gu lau kontzertu. E, bi kontzertu Tokion eta festivalean beste bi. Eta, eta, bueno, bai, azkenean da probestea denbora topera eta kontzertutaz aparte aprobetxatzea, han egoteko, bertako janaria jateko, e, bertako jendeak initzeiteko, eta bai, e, denak etorri alde egin da, baina goztatu du pilo bat. ale esnebelza eta erran bezala Espeletan izango zarete asteburu hontan zer nolako e, kontzertua espero dugu Espeletan Bueno ba nikuzte beti bezala, ez e, iristen gai momentuan kontzertu batetara ba, hartzen ditugu indarrak jendearen atik eta eta ba, saiatuko gera gozatzen eta kriston kontzertua ematen ba daukagun guztia ematen azken finean, ez? Zu bezerutziko urrengo egunerako ta hola beti. <laughs> Gero, estudiera itzultzeko asmo zabiltzate edo zertan zarete? Ba, espretan kontzertu nondoren 200 zehar ehongo era produktorearekin ernanin lan egiten, Arigera disko berria prestatzen, jadanik ja eh laua besti ja, prest dauzkagu. Orduan gure ideia da biegun hauetan beste lau bosta besti prestatzea eta irailean ja sartuko bera estudioan. Eta, bueno, ba, beste ideia berri horiek disko, disko batean jartzea, ez. Ba, Osongi, ba, orainoarekin orain geratuko gara, ez peletako itzorduarekin, e, kontzertu edera eskeniko duzue beti bezala, orain arteko kantu mitik horiek eskeniko dituzue, Eta azken lanekoak ere, bai, tarteko gehien bat? Bai, bai, bueno, e, aurtengo repertorio gure kantu ekin eta azken lanetako ere, bai, abesti batzu ekin, eta hori biliko gea Hemen ere baitu zuen publiko ez da? Bai, bai, gainerakiston ilusioa egiten digu iparraldea etortzea. Badakigu ba igualden beste beste manera bat dagoela antolakuntza antola moduan, ez? Eh, gello kontratatzen dizki udaletxeak eta hemen ba, azkenean E, jendeak egiten du esfortzu hori e, kontzertu hauek antolatzeko Orduan gustatzen zaigu asko eta gozatzen dugu asko iparraldean jotzen Osungi, ba mil esker eta horre bat segi? Ba mil esker zuri eta larun batean ez peletan itxiten zaituztegu denoi eta ba Otro rekuerdo que me, al me mi alma gemela y mi mente me plan Pero si